Розділ 16. У понеділок зранку прийшов відвідувач. Вас хоче бачити якийсь містер О'Брайан із міської комісії з планування, міс Камерон, повідомила Тресі. Ціль? Він не сказав. Лара натиснула кнопку інтеркому. Говард, зайди до мене. Вона повернулася до Тресі. Пані, містера О'Брайан, ластовинний, як усі ірландці. Енді Обрайан так і не зміг позбутися тягучої говірки своїх предків. «Міс Камерон, моя повага!» Лара не запропонувала гостю сісти. «Слухаю, містере Обрайан, чим можу допомогти?» «Боюся, ви суперечите закону, міс Камерон. Невже? Іде?» «Це вам належить, Дорчестер Апартаментс, на 14-й вулиці?» «Так». Наша комісія має у своєму розпорядженні дані про те, що натовп безпритульних у кількості не менше ста людей зайняв там порожні квартири. А, от ви про що. Лара посміхнулася. Цілком правильно. Оскільки місто їм не допомагає, я вирішила це зробити сама. До кабінету вступив Говард Келлер. Містер Келлер. Містер Обрайан. Чоловіки обмінялися рукостисканням. Я намагалася пояснити містеру Обраяну, що нами керувала турбота про долю незаможних, дивлячись говарту в очі, сказала Лара. Іншими словами, ви їх запросили, правда? Так. У вас є лицензія? На що? Якщо ви організуєте притулок, то він має бути схвалений міською владою. Існують жорсткі правила, які... «Прошу пробачити мені, містере Обрайан. Я про них і не підозрювала. Я негайно займуся оформленням ліцензії. Сумніваюся, Чому? Жителі, що залишилися в будівлі, вважають, що ви маєте намір змусити їх до відселення. Мечня. Міска Мерон. На те, щоб звільнити квартири від бездомних, місто дає вам 48 годин. Як тільки вони з'їдуть, ви отримаєте припис, який зобов'язує вас прибрати дошки, якими забиті всі вікна. Лара відчула. Ще трохи і витримка її змінить. Це все? У голосі її дзвеніла саль. Ні, мем. Чоловік, який розбив на даху будинку невеликий садок, скаржиться, що ваша вивіска псує йому вигляд. Ви маєте зняти її. А якщо я цього не зроблю? «Думаю, зробите. Зараз з вами рухає цілком зрозуміла досада. Ви зможете уникнути непотрібного розголосу, якщо не змусите нас звернутися до суду». Недбало кивнувши, Обрайан рушив до виходу. «Бажаю приємного дня». Двері кабінету зачинилися. «Потрібно терміново виселяти людей», – сказав Келлер. «Ні». Не повернувши до нього голови, відрізала Лара, що означає ні? Адже він, я чула його слова. Потрібно терміново заселити туди ще більше народу. Нехай будинок тріщить по швах. Іди до Теріхіла, посвяти його в курс справи. Він має домовитися про відстрочку, знайти лазівку. До кінця місяця потрібно будь що позбавитися тих шістьох. В іншому випадку ми втратимо 3 мільйони доларів. Тоненько пропищав зумер інтеркому. Лікар Петерс на лінії Міс Камерон. Лара зняла слухавку. Привіт, Алан. Дзвоню, щоб повідомити. Ми щойно закінчили операцію. Жодних ускладнень. Кеті почувається нормально. Ось це новина. Чи можу я відвідати її? Хоч сьогодні. Краще пообіді. – Під'їду. – Дякую, Алан. – Так, і прийшли мені рахунок. – Домовилися. – Скажи персоналу, що шпиталь отримає премію – 50 тисяч. Вона повернулася до Тресі. – Мила, хай палату Кеті завалять квітами. Я буду там о четвертій. Тяжко ступаючи, увійшов Террі Вже виписано ордер на ваш арешт. – Що? – вас попередили про необхідність звільнити квартири від безпритульних. Так, але з ними краще не сперечатися, Лара. Пам'ятаєте стару приказку про батіг та обух? Мене справді можуть заарештувати? Саме так. Розпорядження міської влади звучить зовсім недвозначно. Добре, людей заберуть. Лара уперлася поглядом у Келлера. Вивезе їх. Але не кидай просто неба. Це було б несправедливо. У районі 20-х вулиць є підготовлений для знесення будинок. Бери кого хочеш собі на допомогу. Поспішай, щоб за годину там нікого не лишилося, Террі. Вона встала за столу. Я вам ще потрібна? Мене тут не застануть, а на той момент, коли я повернуся, проблема вирішиться сама собою. Пролунав зумер інтеркому. До вас два джентльмени з офісу окружного прокурора, міс Камерон. Лара вказала Говарду на апарат. Келлер натиснув на важіль. Міс Камерон вийшла. Коли на неї чекати назад? запитав незнайомий чоловічий голос. Келлер підняв на Лару запитальний погляд. Та знизала плечима не знаю. Він відпустив важіль. Я спущусь по пожежних сходах сказала Лара госпіталі вселяли їй огиду. Лікарня асоціювалася у Лари з батьком. Немічним, блідим. «Який біз тебе приніс? Що, більше зайнятися нема чим?» Вона пройшла до палати Кеті. Невелика кімната була справді завалена квітами. Кеті сиділа на ліжку, упираючись спиною в подушку. «Як ти почуваєшся?» – запитала Лара. «Лікар каже». «Вже все позаду», – посміхнулася Кеті. «Отже, так і є. Роботи, між іншим, накопичилося по горло. Ти мені потрібна в офісі». «Не знаю, як вам і дякувати, міс Камерон. «От і не дякуй». Лара зняла слухавку телефону, що стояв на невисокому столику, і набрала номер Тері Хіла. «Вони все ще не пішли?» «Сидять». «Мають намір дочекатися вашого приходу». «Зв'яжися з Говардом. Як тільки люди покинуть будинок, я повернуся». Вона поклала слухавку. «Якщо щось знадобиться, Кеті, дай мені знати. До завтра». Лара попросила водія зупинити машину біля офісу архітектурного бюро Хігінса, Олмонта та Кларка. Коли вона ступила до кабінету, Кларк підвівся за столу. «Який приємний сюрприз, міс Камерон! Чим можу служити?» «У вас вирігається документація щодо проєкту на 14-й вулиці». «У мене». Кларк зняв зі стелажу товсту папку, розкрив. «Прошу». На стіл лягли ескізи житлового кварталу, кілька високих веж та торговельна зона з десятком магазинів. «Це доведеться переробити», – сказала Лара. «Чому?» Її вказівний палець тицнув у центр композиції. Тут стоїть будівля. Загальну схему можна залишити колишньою, але згрупуйте її навколо цієї руїни. Ви хочете включити її до проєкту? Нічого не вийде. Це буде виглядати жахливо. Просто виконайте мою вимогу. Новий ескіз я хочу побачити після обіду. Негучно грюкнули двері. З машини Лара зателефонувала до Террі Хівла. Чи є новини від Говарда? Є, будинок вільний. Добре, знайди окружного прокурора. Скажеш, що я наказала виселити людей ще два дні тому, але виконавець захворів. Дізнавшись про це лише сьогодні, я сама вирішила ситуацію. Їду до офісу Террі. Може, він таки відкличе свій ордер? Повернувшись до водія, вона коротко кинула. «Проїдемо через парк, і не тисни на газ». За столом сиділи троє – Лара, Говард Келлер та Террі Хів. «Мешканці продовжують наполягати», – повідомив Говард. «Я намагався спокусити їх грошима, ні в яку. А через п'ять днів там мають розпочати роботу бульдозери». Перед клаком поставлене завдання скоригувати проєкт, сказала Лара. Я вже бачив креслення, але це позбавлене будь-якого сенсу, бос. Ми не можемо залишити стародавню руїну серед величезної забудови. Доведеться йти до банку, просити їх перенести дату початку будівництва. На більш ранній термін, незворушно наголосила Лара, що? Дзвони підряднику. Бульдозеристи розпочнуть завтра ж. Завтра? Лара. О шостій ранку. І подбай про те, щоб їхній бригадир вчасно отримав кальки. Який від цього толк? Побачимо. Наступного ранку нечисленних мешканців Дорчесер Апартаментс розбудив гуркіт важкої техніки. Тут і там у вікнах з'являлися заспані, незадоволені обличчя, з подивом, дивлячись на те, як до будинку, змітаючи все на своєму шляху, наближалося механічні чудовиська. Видовище крижило душу. Містер Герші, мешканець з верхнього поверху, в піжамі кинувся на двір до бригадира. «Що ви робите? Це неприпустимо!» «Хто вам сказав?» «Міська влада!» Рукою Герші вказав на Дорчасер. «Ви не маєте права зносити його?» Бригадир розгорнув рулон кальки. «Так-так, не сперечаюся. Ця будівля залишається на своєму місці». Мешканець здивовано насупився. «Ану, дайте подивитись». Він схилив голову до креслення і відразу випростався. «Чорт забирай! Новий квартал оточить наш будинок стіною?» «Так, містере. Вони звожеволіли. А бруд? А пилюка?» «І з цим не до мене». Прошу вас, зробіть крок у бік. Мені потрібно працювати. Рівно через півгодини Тресі Сентеркому повідомила Ларі. З вами хоче говорити містер Герші, друга лінія. Скажи, мене нема. Але коли Герші потурбував її своїм дзвінково у третє, Лара таки вирішила відповісти. Слухаю вас. Чи можу допомогти? «Нам треба зустрітися, міст Камерон. Боюся, я надто зайнята. Що там у вас накипіло? Сміливіше!» «Думаю, вам буде приємно дізнатися, що я переговорив із мешканцями. Ми дійшли висновку погодитися з вашою пропозицією та звільнити квартири. Ця пропозиція знята. Більше за вас ніхто не потурбує. Але ж у такому шумі неможливо спати. Звідки шум? А будівництво?» Яке будівництво? Хто вам про нього сказав? Людина, яка командувала бульдозерами, показувала мені креслення. Невже? Значить, його буде звільнено. У голосі Лари звучала непідробна лють. Це була конфіденційна інформація. Зачекайте, зачекайте, чому б нам не поговорити як двом тверезо мислячим людям? Ви ж тільки виграєте, якщо ми заберемося звідси. Та й ми не залишимося в накладі. Хто захоче жити на будівельному майданчику? Мені нема справи до ваших проблем, містере Герші. Голос Ра Лари значно пом'якшав. Гаразд, вчинимо так. Якщо мешканці протягом трьох тижнів з'їдуть із Дорчестера, моя пропозиція знову набуде чинності. Співрозмовник на тому кінці дроту непевнено закриктав і, прокашлявшись, скоромовкою видав, «Я повинен порадитися з іншими, але, думаю, вони не заперечуватимуть. Дякую, міс Камерон». «Ну що ви, містер Егерші, це я мушу вам дякувати». Через місяць на 14-й вулиці закипіли роботи. Репутація Камерон Ентерпрайз продовжувала міцніти. Лара звела хмарочос у Брукліні, Величезний торговий центр у Вестчертері прикрасила новим урядовим будинком Вашингтон. У Далласі будувався муніципальний житловий комплекс у Лос-Анджелесі, престижний кондомініум. Капітал ріс, гроші текли рікою. Ім'я власниці компанії дізналася вся країна. Кеті розпочала роботу. Ось я й повернулася. Лара окинула її поглядом. «Що зі здоров'ям?» – секретарка посміхнулася. «Краще не буває. Дякую за... А як щодо енергії?» Питання здивувала Кеті. «Вистачає? Я... Дуже рада. Вона тобі знадобиться. Будеш моїм особистим помічником. З відповідним збільшенням платні, зрозуміла. Не знаю, що й сказати. Тоді мовчи. Ти це заслужила». У руці секретарки Лара побачила аркуш паперу. «Що там ще?» «Журнал «Гурман» хотів би опублікувати рецепт вашої улюбленої страви. Продиктуєте?» «Ні». «Скажи, вона занадто...» «Встривай», – Лара замислилась. «Так, записуй». Через два місяці поціновичі тонких страв змогли прочитати. «Вугільний пиріг». Шедевр традиційної шотландської кухні. Для начинки дрібно. Лара довго дивилася в текст, відчуваючи у роті давно забутий смак. Перед очима стояла стара плита в кутку закопченої кухні пансіонату. За стіною повертався у ліжку хворий батько. Вона відсунула від себе журнал. Її почали впізнавати перехожі – Ідучи залам ресторану, вона чула за спиною схвильований шепіт. Їй пропонували руку і серце, видні наречені. Але марно. Ніщо це Лару не цікавило. Сама не усвідомлюючи того, вона все ще чекала. Чекала на те невловимо знайоме обличчя, якого жодного разу в житті так і не побачила. Вона прокидалася о п'ятій ранку, а потім Макс, водій, гнав машину на будівельний майданчик. Там, стоячи на купі піску, вона вдивлялася в громади баштових кранів і думала, «Ні, тату, ти не правий. У мене виходить збирати плату». Щодня починався для Лари з гуркату відбійних молотків, натужного реву бульдозерів, дзвінкого клацання металу. Вона виходила на останньому поверсі з кабіни підйомника – і підставляла обличчя вітру. «Це моє місто!» Вони лежали у ліжку. «Чув, сьогодні ти дала розрахунок двом монтажникам!» Дивлячись у селю, спитав Пол Мартін. «Не роби це заслужили!» – відповіла Лара. «Не хочуть працювати!» «У всякому разі ти навчилася обходитися без ляпасів!» – усміхнувся Пол. «Зате...» Що сталося, коли я шльопнула того, вперше? Я зустріла тебе. Мені потрібно буде злітати до Лос-Анджелеса. Можемо вирушити разом. Викриєш для мене два-три дні. З радістю Але це неможливо, Пол. Зараз я живу за секундоміром. Мартін сів. А ти не переробишся, дівчинко? Дивися, адже так не лишиться часу і для мене. Лара притиснула голову до його гарячого стегна. Ні синітниця, такого ніколи не буде. Ця частина міста завжди була перед очима. І все-таки Лара її не помічала. Ділянка примикала до набережної, розкинувшись десь на півдорозі від Уолл-стріт до Міжнародного торгового центру. Більше того, його було виставлено на торги. Лара десятки разів, Проїжджала повз, але тільки зараз побачила те, що варто було побачити набагато раніше – найвищий у світі хмарочос. Вона вже чула слова Говарда «Ти хочеш стрибнути вище голови, Лара, відступися». Але і думка Келлера не могла її зупинити. Діставшись офісу, Лара викликала до себе весь колектив. «Ми купуємо ділянку на набережній, неподалік Уолл-стріт», – оголосила вона. «Будуватимемо найвище на землі хмарочос. Лара, перш ніж ти почнеш заперечувати, Говард, я закінчу, якщо ти не проти». Про переваги місця говорити не доводиться. Охоче зняти там опис, офіс вступлять між собою в бійку. І не забувайте, будівля вище за нашу ще довго не з'явиться. У цьому вся сіль. Хмарочос стане командним пунктом. Назвемо його Камерон Тауер. Звідки надходитимо прибуток? Лара просягла Келеру листоки з цифрами. Говард пробіг поглядом по стопцях. Ти оптимістка. Я реалістично дивлюся на речі. Ми говоримо не просто про новобудову, Говард. Верхівка Камерон Тауєр упирається в зірки. Келлер поринув у роздуми. Тобі доведеться стояти навшпиньки, Лара. Цей номер мені не диво, правда? Найвище на землі, невиразно повторив Келлер. Так, банки не дають мені спокою. Дзвонять щодня, пропонують астрономічні суми. Вони наваляться на нас гуртом. Допускаю, адже ти вже все вирішила. Ага, він зітхнув, обвів очима присутніх. Добре. Оформлятимемо заявку на опціон. Лара посміхнулася. Пізно. Я й нападала її. До речі, переговори з цієї ділянки вів і Стів Мерчансон. Пам'ятаю, пам'ятаю. Ми вивели з-під носа готель у Чикаго. На перший раз, сучка, це зійде тобі з рук». «Схоже, ти просто не розумієш, у що вплутаєшся. Але надалі май на увазі. Не надумай ставати в мене на шляху. Пошкодуєш». «У тебе непогана пам'ять. На той час Мерченсон встиг стати одним із найбільш процвітаючих нью-йоркських девелоперів. Лара, це мене не тішить. Мерченсон нещадний. Він стирає конкурентів у пилюку. Ти надаєш йому надто багато честі». Умови виділення грошей під новий проект були прийняті банками напрочуд швидко. Думка про найвищий у світі хмарочос приводила фінансистів у священний трепет, а ім'я Лари лише посилило ажіотаж, що спалахнув. Міска Мерон затьмарила всіх, перетворилася на символ ділової жінки. Якщо вона здатна на таке, то чому я не можу? Відома парфумерна фірма назвала на честь Лари свою останню розробку вечірніх парфумів. Лару запрошували на звані вечері, вона відвідувала офіційні прийоми, журналісти набридали їй проханням дати інтерв'ю. Вона уособлювала успіх. «Засновуємо власну будівельну кампанію», – вирішила Лара. «Бригади досвідчених робітників у нас уже є». «Здаватимемо їх в оренду іншим девелоперам». «Дурна ідея», – схвалив Келлер. «То в чому проблема? Коли очікується закладання фундаменту під Камерон Тауєр?» «Договір уже підписано. За три місяці». Лара відкинулася на спинку крісла. «Уявляєш, Говард, найвища будівля у світі!» «Цікаво», – подумав Келлер. «Що сказав би на це Сарий Фрейд?» Церемонія закладки першого каменю була схожа на добре зрежисовану виставу. Роль господині, авансени віддали зрозуміло Ларі. За подіями, що розгорталися біля набережної річки Гудзон, стежили не лише об'єктиви телекамер, а й триста пар очей тих, хто забажав стати свідком. Коли білий лімузин перетнув межі ділянки, люди вибухнули криками. «Ось вона! Ось вона!» Поки Лара граційно йшла через майданчик до невисокої трибуни, біля якої стояв мер міста, полісмени та служба охорони стримували натиск натовпу. Обличчя раз у раз освітлювалися сполохами фотоспалахів. Ряди сільців під широким тентом були призначені для банкірів, директорів компаній, керівників рекламних агентств, які керують підрядними фірмами. Метрів за 50 від тенту вишикувалася техніка, масивні ескаватори та бульдозери. За ними виднівся довгий ланцюг із п'яти десятків багатотонних самоскидів. Міска Камерон зайняла відведене її місце між мером і президентом муніципального округу Манхеттен. Почав крупити дрібний дощ. Джеррі Таунсенд, що стояв позаду Лари, поспішив розкрити над своїм босом чорну парасольку. Лара з усмішкою відвела його руку. «Сьогодні місто переживає великий день», – заговорив до об'єктивів камер мер. Закладка першого каменю в основу Камерон-Тауер відкриє нову епоху в історії Манхеттена. Шість сучасних кварталів, які незабаром виростуть на цій землі, об'єднають у єдиний архітектурний ансамбль житлові будинки, торгові центри, виставковий комплекс та найвищу вежу у світі. Кінець фрази потонув у шквалі оплесків. «Куди б не впав погляд? – вів далі мер. Ми всюди бачимо дивовижні твори місць Камерон і захоплюємося ними. За два кілометри на захід він викинув у бік праву руку. Піднісся Камерон-центр, за ним – Камерон-Плаза та десятки житлових корпусів. Від Тихого до Атлантичного океану розкинулася мережа готелів Камерон. З широкою усмішкою мер повернувся до своєї сусідки, відважив клін. «Ця дама не тільки заповзятлива і розумна, вона й незрівнянно красива!» Знову рев натовпу. «Міска, Камерон, леді та джентльмени, вигукнув мер. Лара зробила крок вперед. «Дякую за теплі слова, сер. Я щаслива, що змогла подарувати місту, яке люблю, хоча б таку невелику кількість житла, красивих, Будівель. Пам'ятаю слова батька. Люди, казав він, приходять у цей світ, щоб, зустрівшись поглядом зі Сівом Мерченсоном, чий знімок вона бачила в газеті, Лара на мить змовкла, але тут же продовжила. Зробити його трошки кращим. Сподіваюся виконати його завіт. У голові промейнула. Що треба тут Мерченсону? Під овації натовпу мер вручив їй червону каску будівельника та вкриту блискучим хромом лопатку. «За роботу, міська Мерон!» Вона на багнет увігнала інструмент у завбачливо розпушений квадрат землі. Фоторепортери не шкодували плівки. Потім високим гостям піднесли келихи із шампанським. Лара Крадькамапа дивилась навкруги. Мерченсон зник. За півгодини лімузин під'їхав до офісу. "По-моєму, церемонія пройшла чудово", сказав Джеррі Таунсенд, вибираючись із заднього сидіння. "Просто чудово. Вона пройшла непогано", Лара посміхнулася. "Дякую, Джеррі". Кабінетами в яких натхненно творили співробітники Cameron Enterprise, працював весь 50-й поверх Cameron Центру. Про прибуття боса там уже знали. Побачивши, як Лара виходить із ліфта, люди з головою поринули у роботу. «Зайдемо!» Зупинившись біля своїх дверей, запропонувала Лара Таунсенду. Вікна просторого кутового кабінету виходили на річку та ділову частину міста. «Як батько Джері? Все, як і раніше?» «Що їй може бути відомо про батька? Він? Все, як і раніше?» «Так я й думала. Танці святого Віта. Так. Страшна хвороба. До того ж вона прогресувала. До мимовільного посмикування обличчя та кінцівок додалася майже повна втрата здатності мислити. «Звідки ви знаєте про батька?» «Я була присутня на засіданні ради директорів шпиталю, де він лежить. Краєм вуха чула розмову двох лікарів». «Батько безнадійний», – рівним голосом сказав Таунсенд, – «доки не знайдуть ліки». Я навела деякі довідки. У Швейцарії живе один фахівець, який тривалий час постерігає за такими пацієнтами. Він виявив бажання помістити твого батька у клініку. Усі витрати будуть сплачені. Ви несподіванки, Таунсенд на якийсь час унімів, «Ну, мені...» «Я згоден. Я зовсім її не знав. Та й хто її знає?» В історії людства продовжували відбуватися великі та малі справи, проте Лара їх не помічала. Громадяни Америки переобрали на другий термін Рональда Рейгана. В далекій Росії якийсь Михайло Горбачов змінив лідера КПРС Костянтина Черненка – який спочив у Бозі. Лара подарувала Детройту багатоквартирний житловий будинок для найбідніших верств населення. 1986-го за незаконну торгівлю біржовою інформацією Верховний суд США стягнув з Айвена Боески 100 мільйонів доларів штрафу і засудив жадібного брокера до трьох років в'язниці. Лара приступила до будівництва трьох кондомініумів у Квінсі. Інвестори знайшли її самі. Скельна до неї вилетіла група найвпливовіших німецьких фінансистів. Прибувши на зустріч одразу з аеропорту, німці взялися нити і скаржитися на втому. Проте міська Мерон тут же їх обложила. Це єдиний час, який я маю, джентльмени. Після обіду маю літак у Гонконг. Гостям подали каву. Лара сьорбала з чашки чай. Коли хтось із чоловіків поскаржився на специфічний присмак, вона пояснила. Зерна відбирали спеціально для мене. Зробіть ще пару ковтків, і ви відчуєте всю красу напою. Переговори закінчились повним успіхом. Її успіхом. Життя являло собою ланцюг маленьких, але щоденних та дивовижних відкриттів, за винятком одного неприємного інциденту. На торгах нерухомістю обставини кілька разів зіштовхували Лару зі сівом Мерченсоном, проте їй увесь час вдавалося якимось дивом оминути суперника. «Було б краще, якби ти хоч іноді відступала в тінь», – попередив її Келлер. Ось ще, це йому треба ховатися. Якось уранці розсилальний приніс до секретаріату коробку, акуратно обгорнуту блискучим рожевим папером. Непоганий подарунок, сказала Кеті, ставлячи її перед Ларою. Тільки дуже тяжкий, якщо там капелюшок, то ваша голова в небезпеці. Заінтригована Лара зірвала папір. Відкинула кришку. Усередині лежала жирна чорна земля. На атласній із золотим обрізом візитівці значилося «Френк Еге» – «Кемпбелл» – ритуальне обслуговування, цілодобово. Роботи не переривалися ні на годину. Коли Лара прочитала в газетах про ігровий майданчик, який влада ніяк не може обладнати через ідіотську бюрократичну тяганину – вона на власні гроші добудувала дитяче містечко і подарувала його муніципалітету. Преса піднісла дарунок до небес. Аршини заголовок піст кричав «Лара Камерон може все». Раз чи два на тиждень Лара бачилася з Полом Мартіном, а дзвонили один одному вони щодня. Купівля за міського особняка в Саутхемптоні перенесла її у світ хутра, вишуканих ювелірних прикрас та дорогих автомобілів. Гардеробні ломилися від туалетів найвідоміших кутюр'є. «Мені потрібна нова спідниця». «Як же? Я не друкую грошей. Сходи до армії порятунку. «Але там обнузки, тату!» І Лара замовляла новий костюм. Колеги замінювали їй сім'ю. Лара дбала про них і не скупилася на витрати. Людей ближчих вона не мала. Вона пам'ятала дні народження та річниці весіль. Вона влаштовувала до пристойних шкіл дітей та засновувала стипендії. Коли її, їй намагалися дякувати, вона бентежилася, оскільки не звикла давати волю емоціям. Найкращий у цьому урок дав їй батько. Вона захистила себе непроникною сіною. Більше за мене вже ніхто не скривдить. Ніхто».